Poglavi 19. Tada Pilat uzije Isusa i dada ga izbičavati, a vojnici splatoše vijenac od trnja, te mu staviše na glavu i ogrniše ga grimiznim ogrtačem. I prilazili su mu, te govorili, zdravo kralju židovski i udaral mu pljuske. Pilat ponovo izađe i rekne im, evo vam ga opet izvodim kako biste uvidjeli da nikakve krivnje na njemu ne nalazim. Tada, iziđe Isus nosići trno vjenac i grimizni iz njeg rtača. A Pilat im rekne, evo čovjeka. A kada ga ugledaše glavari, svečanički istražari povikaši, raspni, raspni. Pilat im rekne, vi ga uzmite i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivnje. Židovi mu odgovarše, mi imamo zakon i po zakonu mora umrijeti, jer je sebe pravio sinom Božim. A kad Pilat ču riječ, Gdje još se više prestraši, ponovo uđe u dvor i zapita Isusa, odakle si ti, a Isus mu ne dade odgovora, tada mu Pilat rekne, zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast pustiti te i da imam vlast raspiti te? Odgovori mu Isus, nikakve vlasti ne bi imao na dnom, da ti nije dano od ozgor, stoga je veći grijeh onoga koji me tebi predade. Od tada ga je Pilat nastoja opustiti, ali židovi viknuše, ako ovoga pustiš nisi prijatelj caru, jer svaki koji sebe pravi kraljem caru se protivi. Čuši te riječi, Pilat izvede Isusa i sjedne na sudačku stolcu, na mjestu koje se zove pločnik, jevrijski gabata, a bijaše priprava za pašu oko šestog sata i rekni židovima, evo vaši kralja. A oni povikaši, smakni, smakni, raspni Rekni im Pilat, zer vaši kralja da raspnim? Odgovoriš je glavaris večnički, mi nemamo kralja osim cara. Raspeće, tada im ga predade da se raspni. Oni dakle uzeše Isusa. Noseći svoj križ, on izgiđe na mjesto koje se zove Lubansko, na jevrijskom Golgota, ti ga raspiše i s njime još dvojicu. Sjedni jedne i s druge strane, a Isusa u sredini. Napisa Pilat i natpis da ga stavi na križi, a bilo je nasi napisano Isus Nazarečanin, kralj židovski. Ovaj su natpis pročitali mnogi židovi, jer je mjesto gdje raspješe Isusa bilo blizu grada, a bijaše napisano jevrejski, latinski i krčki, a židovski svečanik, glavari govarali su Pilatu Nemoj pisati kralj židovski, Nego je on rekao, kralj sam židovski. Odgovori Pilat, šta na napisah, napisah. Kad vojnici raspiše Isusa, uziše njegove haljine i razdijeliše ih na četiri dijela svakom vojniku po dio, tako i donju haljinu. Donja pak haljina bijaše nešvena, istkana izjedna od vrha do dna. Onda rekoše među sobom, nemojmo je parati, nego bacimo na nju kocku pa kom se dopadni da se ispuni pismo koje kaži, razdijeliše haljne moje među sobum i za odjeću moju kocku baciše. I vojnici učinše upravo tako, a kod križa Isusova staja njegova majka i Marija Kleofina, sestra njegovi majke i Marija Magdalena. Kad Isus ugleda majku i učenika ko ga je ljubio, gdje uz nju stoji, rekni majci, ženo, evo ti sina, Zatim rekne učeniku, evo ti majke, i od onog časa učenik je uzijek sebe. Isusova smrt. Poslije toga Isus, znajući da je sada sve dovršeno, da bi se ispunilo pismo, rekne, žedan sam. Ondi je stajala posuda puna octa, a oni nataknu spužu natopljenu octom na izotopovu trsku da je prinesu njegovim mustima. Pošto Isus uze ocat, reče, dovršeno je, i prignuvši glavu, predade duh. Budući da bijaše priprava, pa da tijela ne bi ostalo na križu u subotu, jer te subote bijaše veliki dan, židovi dakle zamališe pilata da se raspitima prebiju goljeni, te da se skinu. Dođeše tada vojnici, te prebiše goljeni i prvome i drugome koji su bilo raspiti s njime, Kada dođi do Isusa, te vidješ da je već umru. Ne prebiše imu goljeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok. I odmah poteče krv i voda. I onaj koji je to video. svjedoči, i istini to je njegovo svjedočanstvo. I on zna da istinu govori da i vi povjerujete. Jer ovo se dogodilo da se ispuni pismo. Nijedna mu kost neće biti slomljena. I drugdje pismo kaže kada ću onoga koga su probali. Isusov ukop. Poslije toga, Josip iz Arimateje, koji bijaše Isusov učenik, ali potajno, zbog straha od židova, zamoli Pilata ako bi smio skinuti Isusovo tijelo i Pilat mu dopusti. On onda dođe i skinu njegovo tijelo, a dođe i Nikodem, onaj koji je prije bio došao Isusu noću i donese oko stotinu libara mješavine Smirne i aloja, tada uzeše Isusovo tijelo, te ga oviše po ovojima, smiri pomastima, kao što je kod židova običaj ukapati. A na mjestu gdje bijaše raspit bio je vrt i u vrtu nova grobnica u kojoj još niko ne bi je položen. Onda je dakle zbog židovske priprave, jer i grobnica bijaše blizu, položiše Isusa.